بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن فی الاربان در کتاب البیو اٹاس اٹھ نمبر باب دے اور بان پا زمین دے این سرہ د دبیعی و قسم دے دا باب امام عبو داود سیائی تو کې وزر کڑے اور امام ابن امان نور صدور کتابون کی دا باب البت امام مالک رحمه اللہ موتا امام مالکی ده کتاب البیو پاولکی بابون پر اربان راوڑے دی ابن ماجه کی جکم حدیث ده نم اغده کم جزنگو سنیب ذکر کرده اربان تعریب سرے ده اربان حکم سرے دیگی جکم حدیث وارد دے داغی حصیت سره دا خبری هر حرچه حکم د اربان ده نم حدیث کی غذکر شو نه رسول الله صلی الله علیه و آله قربانی چې دین د الله پیغمبر منه کړ قربان ستوي امام مالک داوی تاریخ کړل قال مالک و زارک فيما نرى او دا اغره چې کم زمو په ګمانه والله عالم ان رجل الرجل العبده چې وسړی غلام اوردی او یو کاری یا بکرای باندې یو دابه وخد سو ما یقول بیوی روطی کا دینار انزبتاتیو اشرفوی درکم مالا انی پدی خبار چیزا انترکتو سیلاک در سامان پریدم چی ما بیعاد این اویل کرای دا کری والا شیف رین پا ما آتے تو کلکا ما جی تالا سکرکری دا بستا دا پاری مثال میدیسی کلکلتا سوزای دی اجتماعاتو لگتو نن دیکی او زمان دیکی لگ برخت ہے دې دی کې داسې دي دی چې تپ کړئ باندې ټینکو چواله خبره وکړه چې پلان کې ورځ د راضي او دمره زره کړئ شو ټینکو چواله وای تاسو ته چې هغه طالبانو تاسو باندې به کار وکه مالې به سېره ټوله 200 روپے ورګې ورګې ته وې چې په 200 روپے وال کماله قبول دي اندا په کړئ کې سب شي مسترن تپې زره کړئ او سګړن 6.50000 دغه به کې او کامی نو ډېره ښه نه دی نه مزم په 200 روپے وسوي غستاښ شي 40 تا ورکړې نه سيتاي وزما کويستا اوباي ته تصویره کاته یې وتاي چې نه وکړ سارا کوپړه یې دې دستون اخلمه مونږ په 200 روپے پکواله کماونه یې وسه غستا ته او دا نو هغه ستې 40 تا زمو داخله کو سربان پري گاړو کي بل شان کي له كوس پري گاړو والي يقيناي پکار داخله کو سکريو کي علاقه ته پلان کي موخون درشه او يو بس تي د راوښه هغه ګوزداري وتا زمو يقيناي احتمال به صحیح کی سراکته مون پتا يقيناي ورشي نو ولې پینځه او زرو پري ورګي دا والي ترانه لمه د پیسي وست دي څه کوي دا دوه ترېخي ناروادي د جمهور پنيسبان دي امام مالک ده امام شعفیعی ده امام ابو حنیپا رحمه اللہ در حدیث دو جنا و اقدین اکتابه کی دادا چلی کی بیاب بشرطا بیاب بلغررد کریه و بیاب بیابی گررد امام احمد و صحابو عمر و عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہماتا منصوب دیچا او حدیب جواز باندی قائد امام احمد پر حدیث باندې کلام کړو دا حدیث نرسه علامه ذوقانی سی جواب ورکړي حدیث بالکل صحیح دی دا کوي کلام د امره شیب انبیان جدیوال نه وکه خبرم دار پر سند کوم حدیث اوی شنادا صحیح او دا حدیث حسنه دی دیو دا قسم ما ملک ولا ودایو خبر راځي ان کې وسر ته یې چې کوم خلک په جواز کوي او کم خلک یې په جواز نری کوي او ټول دا مسلګه ده چې کومي پی سي دغه بای استینو دا واپس کوي که څوک یې په جواز کوي دی نه هغه مو یې پی سي واپس کوي ترنو به اوس وبله خبره تامرش کوي به نسې نه اجیکمه پ جوازنه چینوام وځي د سیوس کوي وافس کوي پسګي بي سيخ واه واه بابونکه رجول ي ده باه دې په پپایان دا سړی کی دی خرسې هغه شی چې دې سره نه وي سيزو سره نشته او په خپلې د دې مسلم ذکر کړو حکیم ان نه نظام اوې د الله امر یو سړی زمخاطر عزی دکاندار زمانه اوسې اخلي او زم سره نه او په ابد او صوب ایزر استیشن د لار دغه د بازار نبیل اسلامي لا تبي مالس اندر مخر س غشه چې تاسو دا خبره وایم شو چې کله ته دوکانداري اوستا یو شه نشتا نو هغه مخر سره ایا اساس بازار کې نه ملي وی دي نه ملي وی څنګه څنګه جوړي አልبت دی کې دیو سرت ته چت دغ مشرې پوي کې دا سره رمضان نشتا د بل دکان نه نو کاغره ته ویچ او د بل دکان نه راوړا مدابتا ور وکیل به بیع او غزل دمره خبر اده چې د ستاره نپوږي او په نشيبه او سوه کې او په سیمه سيتیواله باندې او ډاکټر دکان تورځه و دا. بل ډاکټر دکان تورځه یو سړی ته دا ګولې راکې او دارکې او نه یې نددا شي نارواده تاسو په شوې را شریر کی واضیه خبرې چې نو دغه جګړې نه جوړيږي معاملات کې جګړې جوړيږي سپايي دیوږي نه کوي وای وای دی دیوجنا... حديث کې کی... سلور خبره ذکر شي يودان چې لا يحل سلف وبيع ندای جایز قرض او بیع قرض مقصد دا جوړي یو چې جو مثلا ته بچا باندې یو څه خرسه نو هغه تلګه داسې پتانواله مال قرض امره کا ندانه جایز او دوی مقصدې شاريګین دا, مقصد دا بیانې څه قرض شیخ هر سوال نه لري جاي. ایو ديدارې چې د دې وګنه 150 قرض دی، بساس را چیرنی شي کولای. هرګه تاسو به سن شي کولای چیرنی شي کولای. نو هغه سيزو به تکران خرڅ کید د بل حدیثه کل دین जर نفعو په واره با سُتۍ جوړي دي. د مقصد په تاسو ولا شرطاني بيبي اونې دي چې دوه شرط بیا جمهور درې مان کوي چې د دې نه مراد اربعتان پی بیاتي نه مونکي ضرورت یې او امام احمد ابن حنبل رحمه الله وې چ د دین هم د ظاهری معنی مرانده چې په واقعي دوه شرط ناروا دي یو شرط څولګی شه د ګیمامت دې میتی د یمې سار ذکر کړلې اي یقول حبيوك هذا الصوم وعلي قيادته واقتصارته چې دا جامه پتا خرصوم غندم به هم او وین زم به هم قصارته بيته ندان رواه اوکداسی ویچ ابیو کا وعالی خیاتتو ہو نوسیو شرط و خیر دیگی لا خبر ایمام احمد صف کئی ساقیم نیر راہوی گی جمہورو ای نجید حدیثو من رغن رغن رغن ایمام ابو حان اکبا ایمان شاپیسی وی مطلقا کهیویو کا زیادی نهارسن ان بيعين <شرطي> <سلطن> وشرط <تاك> مطلقي رازم شرطان کې نشتی دي دي کې شرطان کې به معنا دا نه دا شرطان کې به معنا دا غا <نمز> بياتان تي بيات ٿي الله رحما لم تذمن او نګټل غسيچ په زمان کې نه راوستي شو د ابيه قبل القبض شي په زمان کې نه دراغله اوته دقبه ز مخې خر لا جو والله بیامالې سده کو نه بیا دغس ستا سره نه داسې ش چې ستا سره نه دغې بیا هم د جایز ترجم باب په شرط په بيچون کې مشورې دادا د امام سنيب حنبلي مسلکي دا, دا باب په دې له مناقض کولو چې په بي کې دوه شرطات او یو شرط په الگولې شوچاري اور دې په اړه د حديثي پر ګوډه چې رضی الله و ان دا حدیث امام ابو داود سه مختصر ذکر کړي تفصیلن حدیث امام بخاری ذکر کړي رسول <سؤال> زهن ډیر ذکر کړي دا حدیث بابا شروط کی ذکر کړي دی دی بری بابا زکړي دي څوک شپ توله ما بدر کوره پوری دا به نه وړي جایز االه بيتو يعني بايرو ابن ميسلم ماخرس کلو خپل ابن بيلي سلام معاشر ګرزوله دا غي وڑل تر خپل االه بوله نمات نبیلي سلام په اخر کې ویلو تراني انما ما کستو کا استاغيال بما داري جما استاسره کمه و بقیمت کیلي اذهب بي جملي کی استا وخ زو ویسما خو جملک او سمنه وو او خدای مولا او بي سي مولا په ما تو بھی یہ حدیث کے اختصار رہو اصل حدیث بخاری کې ذکر دیں جابر رضی اللہ عنہ ہوئی جی تبک نمو رات دو په پل اخذ سورمان پلار کی زمان پخ چون و اغاہ زعیب شو نبی علیہ السلام مخواد ترہ اخذ زمان نشت لے نبی علیه السلام علیه و گزارو دعایو کنو خروان شو شو در این پس نبی علیه السلام ماس راسید خوشتبعی کولا وید آوکتی ومارا خرسی اموی چی آو سوی را خرسی پیو اوکیو مان راکی نبی علیه و تاولوی چی نی درکوم بیا خیر بیا نبی علیه السلام علیه نبی علیه و تاولوی چکه لزم مدینه تر او درجه زو په کوټ تزم چکه ز کوټ تراله له دا موف کې بوته نبي رسول سلام ما جنبي رسول له او ورکله مالګه او کې راک بس یو کسره ولې او دا الفاظ یو تورانی او دي کې الفاظ مختلف دي کېږي وش طرف حملانه بادر وای تو کې غري افقرني زحم افقرني افقرني مان دا دا چې پاریت سره راک ما, سر ما سر نبی عليه السلام درته پاریت ورکړه او نبی عليه السلام شو وایستو پیغام خدای له ورکو وبته پاریت شرط نو شرط علي السلام علیکم دا وینه دا حدیث په دې شیطري نه یعنی به عليه السلام <سؤال> ماته وی چې تاسو سره ما پدې همت کړه کې مه دي پره نه کوششه وو په سیدمو له ودو وروڼه دیو چې انده معلوم شو چې دا اسی صورت ده به او نور نبی عليه سرت هم کول د ازي د تصور کې هوتو توور د میزه او خوش تبعي وسه خبره کړی و باب عهدت الرقيق باو په بیان د زمانہ د غلام کی. نبی عليه السلام فرمایي چې عهدت الرقيق صلاه استقام زما د غلام دوه پس کولو دی دا مقصد د دې حدیث تعلق د خیاري اې بسر مسلۃ الصیغیہ پای بارہ کی داوری چر کلا یو مشتری تبایناً مبیعا وخ او خپل زمان کی بیا یا پدغا مبیعا کی صاحب پیدا شو کتابونو دال کی چې کداایب قدیم بیا کی چې پیداش وي لري د مشتری سره دمر وخت شوی او واخ کی مته یې هبا رات لالممكن نو دا مشتری دامه بیا واپس کولې شي بايته او باې به اخلي بغیر د اقامت تبينا او وني ظاهر خبره ده چې دا یې د بای په کوټ پیداش او که کڅرتا دا ایم داس یا یو هغه په دمر مده کې کم د مشتری سره شاو د پیدا کی دیشو نو دا اې جنم بیا چې پایې ته واپس کیږي نو کوم مشتری به نه قیم کړي چې دا زمما کر نه ده بلکې د بای په کور کې نه واپس راوړي یو بای به او که بهینه ونادر ولد ګرځي مکان شي د بایپ کور کی نه به غیر د بهینه ونده چې بای نه نه نشه او به تو نه بایپ هته استاپ کور کی را پیدا شوه په شید او او که استاپ کور کی زماب کور کی نو بهینه قائم لاخله که عام مبیات حکم دی ٹھیک خیار ہے مشترله ثابتی پسنګ وسنګ وظدا حکم چره جمهور علما اي مساله عام وي کده مبيعه عبدي او غير دابع غلامي غیر دي امام مالک سي هغه دين عبادت دي نه مستثنا کوي لدي حديث استدلال نيسي ک چرته غلام کې صاحب راغلو نو پدريور ځوکی دنه د نه ک مستری او کوي دی غلام لربای تا بغیر د بینه نه نو پواي لازم دي چې دی واه اگر چې مشتری بیننه قاینه او د لريور خبره افشار نو بیا په بینه اوس به بغیر دبایی نونید نشوا پسکو. دی حدیث ناؤو استدلال نسیم. اللہ! جمحور اور تجواب اور احمد سبویلی لم يثبت پی العهدتی او دا حدیث شکم حسن او نقبی بن عمیر وی ناغویلی دی. چلمی اسمایل حسن منوق باتشئ اند ایمان مالک سے موطعی من مالک کی اہدت الرقیق باپ قیل پرائی اب بھائی کی دا حدیث نے نہیں ذکر کر لی بلکہ دا ذکر کر لی چی دا مدینی اوماراو با خودبو تقریروں کی دا اہدت الرقیق ذکر کر چوده در رقیق وا اله ثلاثه ایامي نکعباني او عثمان شو هشام <متازم> بن عبد الملك شو طريقه د استبدال د سيدا چاغو وي چې د عهده الرقيق دومره مشهوره خبره وا چې اميران وب پولو خطبه کې د دې ذکر کولو نو کاهده الرقيق ثابت نه وي او مراو بن دې ذکر پولو خطبو کې نکو معلوم امامي محمد رحمه الله په خپل موثقه کې وایي او د درقیق اسینه لري او د دې مقصد همداوي چې دا خیارې شرط یا اله سنه اسینه لري المتخیار الشرط جوړتوي نو دا تر دریوړ جو پورې تر کال پورې سړی لګول نشي بای لګي مشتری لګي زاسیس په ما باندې خرڅ کا ابای او توې زماده پاره به دمر ورځي تیاری درې یا کال پورې لګول مشتری وای بای او توې دا شیواله مشتری وای زماده پاره وخياري دریوړی تر کال پورې کول نشي خو مه چې دا قول زمونږ د امام غانيفه قول نه پخېاري شکت نه ده امام ابو हनी برے مولا پک یاری شت کیم تر دیورز پک لے افا ک نوی دا ایست زری من را سابیت خ خ ک بیام دیسو یو ایمو پتریو رزکو کی نوپس کوله به شی د بایینه نو کپیه مونده شی او عیب پس تدریونه نو دیمه کله کوله په گواهان چې دا دا غستره په دا عیب ابو داود سی په د کلام نه ماخوز دی حدیث کنيش باب فی من اشتر عبداً باب دی پا بیان دا اغتا چانکی غلام و اخلی فستام لهو طلب دا عمل وکی ددن سم واجد بھی بانی باب باقی بانی آئب یامنی کشی وکی دا عمل آلیستا ایب دا غلام و افس کی لیکن دا غلامنا جد کم کار ایسته ده پیده دی ایسته دا ای څه وسه او باز نو څوک رغری فستغلحو څنګه رغندل نه کړ فستغلوا ما صنعدا نه چې آمدنه حاصل او بیا پاکي ہے نسخه ډیره خماله نه نسخه ده خد تابعوی نو حدیث د ده ال خراجو بد ضمان امدان پیوژ د تاوان کړي د دې مقصد سره د دې مقصد دا دي چې دغه غلام د مشتري په زمان کې وو د واپسین مخ که کدا غلام د مشتري په زمان کې مړوي نو تاوان کوشش کړیو په بایسن راته راته وس په ډوبره زمانه چې د داغې له کوم پیداږي څنګه پیداوم د مشتری د د바이 نړه په چانه دلکه د د바이 نړه د از الخراج چې د حدیث کلام چې کوم او موضوع نه ده شریعت نه اصول نه خلاف ته نه دا خبره ده په دایي اتفاقی مسله ده اگر جنور دې باندې አልتکیه باندې نور مسلې ته اتفاقې ده چې خراج دې ضمان دې د دې ایمو د چې اختلاف شته ځکه چې دا غولام په زمانه د مشرکو چې مړوي توانه پدره او چې دغه زمانه کې تکټو کړو نو هغه بچی بچارا بایته نو پس اچھا نما <تصفيق> لري غپاري وي چې و زما د ثقل غبر کی شرکت په غلام کې فقط ویتوه نما خدمت او غستو د دې علماء لري په نتیجه کې ماتا سحوراک حاصل شد اما دنا حاصل بعض مونږ نو غلام په مدن دراوستو سره نو کیس جوړ کومه څخه د غبازي غایبو فيه نسيبي بقلي سكيلا باد القداد تجي وکلو وترب د غبازي قداد, قداد. امرني نو غبازي قاضات قازيانومت امركم ان اردل غله جزاد الدغه سه امدن واپس ده خبره ما ته فاتت اور وہ ابن زبیر زوی ابن زبیر خاطر عالم ما اور ته توله کی چې دا غلام منصور شریک کيو او ما بس خدمت باندې لګولو هي پيوازې ماته سامان راغلې لري بل ملګری زمو غایب او څو هغه دي در کم غټه تعلق لري چې ما یې سردا ما راکی د مااله راکی نو پاته او ور موږ قاضي راځي پیسې لکړن او ور او تراغه احادیث عائشہ او بیان کو الخراج بی دومان معنی چې سره پیسې صحیح نه ده تک دا نه ده په زمان کې پدې موږ دګي چې چرته دې مړو نو تاون ټول پدرات لہذا اوس د کم پیدا شریکلن ټول د دره پدې کې د نور کسانو څخه نشته سیدان راهات ته چوسړی واغتو غلام نددسره دیو سیدو سمردت الله خو خو سیدلدا می بیا مونږ په د باندې نو خاصه خاصه مووی النبی صلی الله علیه وسلم مخاصمت یو کو ددسره او تک پنبی د طرف د نبی صلی الله علیه وشو نو پرد د نبی صلی الله علیه واپس کړلو ته غلام لره مشتهريږي کوم خصم فقال الرجل باي یا رسول الله تستغل غلامي زما غلام خپل ته مدن کړي دغه بسي نبی عليه السلام وتی الخراج بالدمن چې تموله نه دا غا ملکي دغه بسي وګزمه هغه مدن چې نه پتا رب په بدلله تاوان کړي دغه خبره دي کی نه وای چې مسلې تی پاکی ده لیکن د حدیث مقام سره امام ابو داوودي حاذا استناد له سلسله بي ذلك ليسن صحين له کتابونو ابو داوود تي پري سند نو پدي کوي اور او دي مسلمي خالد الزنجي داغد هو دي نکله دي ضعيف تي لكن منو ارتويو کدا حدیثه په مختلفو طریقو سره منقوله د دې در ټکی خو دا ځو پراغلی هونرو طریقو کې نشته چرته چې ما مې ترمذي دا حدیث ذکر کړلې او دا هغه سند ده چې حدثنا عمر ابن علي المقدمي ان عيشاه بن عروه انی انا بيه انا عيشاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضا ان الخراج بالزمان او قدغه دې سنندې په دې کې مسلمان نه راغله مسلمان نه خالیدی زنجي نه راغله طول رواته قوی دېو نه دی امام ترمذي د حديث سنقل کول نه پسوي هذا حديث حسن صحيح من حديث هشام بن بیا سمر جي شورا دي بلکی خپل امامي میزي سمدا حديث امام بخاري تا او غديره جي بگناله او توقيد دير حسنند او غريب او طويل چني دا سنندير ناشنا سنند سهي مضبوط اني هاذا حديث حسن صحيحو او غریب په ديمانه دي نور سندونا داس نيشت نور بالقلب يوباره نو مقصد هم دا دی چې کوم یو طریق غو باندې کی قوت نشته په بل طریق باندې کې قوت او مساله یی تطابق باب نے بیان کی کلم مختلف شی و مشتری و میا قایمی نو کم حدیث چ مستنیم دی کی ذکر کړه ده نو دا حدیث ابو امس عبد الرحمن بن کن نقل کئ <تصفيق> <ده> عبد الرحمن انكذا قلت قال وي اشترى الاشعر رقيقا اشعث بكم دين اغا غلامان اغسطيو من رقيق الخمسين غلامان ده خمسنا ودايسو ده عبد الله يبني مسعود رضي الله عنه 20 الفا فشل زرغه رامه لي ابو عبد الله ابن مسعود ر اشعست بي سمنيهم د ديو پدا بي سو بي تلگا بي سي راق غلام قال انما خصهم بعشره علق مغدا غلامان فلزرل حتى شل زرغارد جغلش وعبد الله ابن مسعود يقتر رجلا يكون بيني وبينك لو كسب سنكا لما استميز كحاكم في سلوك نو اشاز دي بل سوقن هو انت بيني وبين نفسي بس تقاضيش زمو خپل مسك في سلوك اترهق في سلوك اغيوي حق في سلوك انه فاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارو دل نی پر محلی از اختلف البعیان کلچ چی اختلاف واقیشی دبائیو دمشتری پر مینز کی یو یو سو ایبل ولیس بین اوما بینتن دلیو پر مینز کی گواہان نئی فغو ما یقول رب السلح نو داب اغی شداب مبعی خاوان سوان او یا تتارکان یا دیوب چکم دے دا معاملہ پسخه ختمه ای بریدیواله دا یني مقصد دا نه چ بیان وکړلو چ کله د بایو د مشتری بمین کې اختلافی وقېش وو او نه د بایس غوانشتې نه مشتری سغوانشتې نو قول وکول د بایې کمزږی چې قول راشه دغه مقصد دا نه چې بایو قسم اخري بایو به سو کانو قسم اخري چ قسمه وونه هر کله مو تبرشه نو دا ټول قیمت لاسیز واخله او نه کئ مسبری بیا پسو کی سمانه مشتری له ونه قسمه وروفته قسمه ورجدانه او چې دا حکم مساله شو لیگ ایداه حکم کوم کوم دلتې ده مطلقنده او کنه باندې کی تفصیل شته شنو چی امام او زمون په احناف کې محمد سے اغه ایدا مطلقن حکم مطلقن دامه نه کوم بیا قایمای او کلاಕ್ಷಣ څنګه لکه کوم بیا قایمای او څه ګالکسی <شيخي> <وقول بقوال دبائيوي سؤال> او قول مقتول د بایی بیا په هغه صورت کې چې میا بیا قائمای او دا له جوړیږي چې دغه مشتری پی سي ورکی او یاري بیا اپریل په کم صورت کې چې میا حلاکه شو دا نو قول د بایی ما نه دادا قول نمای چې دغه مشتری به ورکی تم به یې وسور اسی ور وی ور ائ امام سے وئی تہ نہ دا مطلقنہ کمنے قوال دای تا پاک کړي چې مو بیا قائم ته حدیث کی رازی چیز اختلاف المتبعیانی وصلاۃ قائمت ولا بینۃ لأحدھما تحالطا وترادھ ا زمن مستنیم کتا ز خیال ترجمه باب څنګه وکړے إذا تلاف البياني والمبيع الله الله اي دين دام معلوم شجي دام داري هذه حديث مطلقه اس كمبياها لك شينو سنسبكي وي تشمبياها لك قول للمشتري شمايت गواهان قول من نمشتری قوله تیتبار شلو مندې وقسمو کړو به دې سره وای اقب ور کې باندې مېو خلاکه شو دا کار او صورت کې دي غواهان او که چېرته غواهان نو چې ده چاس غواهاني دا وقول ورتبی او غواهان دوهو پېښ کړو ایدر به او در به مې او بیا هغه وهن مو تبريج کوم مثبت د زیادتي غمو دایي ګرزي او دابل منکر ګرزي او اصل هغه چې کم مثبت د زیادتي نو غمو خبره وای او په حدیث کې کله کله فرق د بکی زیاتې کمې کوي تاسو نمندې ضرورتي او ځي چې ونه